Його годі було навіть впізнати. Прозоре віяло, буцім від пропелера літака, що має злетіти, промигнуло повз нас і зникло. Славко Пасічник з'явився у школі аж наступного тижня, оббівши з великого переляку земну кулю по 51 паралелі 1129 разів. По тому він довго й Настирливо пояснював нам, як вимкнувся механізм його підсвідомості, пригнітивши нейрони кори головного мозку. І залишилося нас двоє кандидатів у благородні гуігнами. Мандри Михайла Решета. Від Бробдінгнегу до Пакуля. Тепер на обійсті солом'яників було незвично тихо. Не мукала зелена корова Манька, не дзеленчав ланцюгом Нерон Балалайка. Половина курки, яка щасливим випадком уникнула кабанової пащеки, німіла під хлівцем, зляко втративши голос. Нещастя утихомирило пристрасті. Молоді та старі солом'яники знову помирилися. Дід Євраз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 перемиваючи кільця поцупленого з водоконтори дизельного мотора. Я відчував, дядько Денис таємно одусіх готує свій останній ривок до вимріяного опеля. Найближчої суботи я дістав візитну картку Кузьми Перебенді і подався шукати дім під Лірою. А втім, на зерці я знав його. Дім стояв на одній з центральних